А як ви туди потрапили? Ну, там жив фронтовий друг мого тата, твого прадіда Федора Максимовича. І цей друг запросив мого тата з усією родиною на своє срібне весілля. І ми там гостювали кілька днів. Це було наприкінці жовтня, коли сільські роботи були майже закінчені. Захарівська вулиця, була тоді зелена-зелена, вся вкрита споришем, майже сільська. Будинок татового друга стояв навпроти будинку, де жила вона з матір'ю. Звали її Кіра. Таких імен у нашому селі не було. У нас дівчат називали Галями, Марусями, Настями. Вона Одразу припала мені до душі. Кароока така, губенята рожеві-рожеві, у вухах простенькі сережки, а на чоло спадав в'юнкий кучерик. І ще, ще вона грала на піаніно. І з відчиненого вікна лунали чарівні звуки. Як вона мені потім сказала, то був полонез Огінського. Ця мелодія хвилює мене і досі. У нас в селі ніхто з дівчаток не грав на піаніно. І те, що вона так чудово грала, і те, що в неї було таке незвичайне ім'я, і той кучерик, і очі усміхно-сонячні, робили її прекрасною і недосяжною. Донечки татового друга, Трохи старшенькі за нас одразу помітили, як я, сидячи на лавці, захоплено дивлюсь через вулицю на кірене вікно. І почали під'юджувати мене, щоб я пішов і познайомився з Кірою. Я, червоніючи, тільки одмахнувся. Тоді вони про щось пошепотілися з Кірою і принесли мені від неї записку. «Якщо я тобі треба, то підійди». До вікна. Діватися було нікуди. Я підійшов до вікна, і ми познайомилися. Кірин будинок був біля старого маленького кладовища, на якому давно вже нікого не ховали. Там було лише кілька порослих травою і бур'яном могил, та стояла стара, замшіла капличка. Серед могил густо росли кущі буску і бузини. На тому кладовищі і відбулося наше перше побачення. Ми сиділи у траві край глибокого яру, що відділяв Захарівську вулицю від Кирилівської церкви. І, звісивши у яр ноги, говорили, говорили і сміялися. Говорив здебільшого я, а сміялася здебільшого вона. Я розказував їй різні побрехеньки, Анекдоти, веселі історії. Я їх знав чимало. Вона, дзвінко, сміялася, лагідно дивлячись на мене своїми променисто карими очима. Так на мене не дивився ще ніхто з дівчаток. Я був руденький, коноплястий, весь у ластовинні. Такий, як я? сказав я. Ти порівняно зі мною, Селівестер Сталоне. Угу. Арнольд Шварценеггер